Rasulullah, و الصلاة و السلام على رسول الله، و على أله و صحبه ومن درعه كله، و على أله و صحبه ومن دعى بدعوتهم و استن بسنّته إلى يوم لقاء ربّه وبعد. Sama-sama kita hormati bapak kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi Badan Pertahanan Nasional Provinsi Daya. Bapak Dr. Andrus Haji Lukman Hakim SH. Selanjutnya, Bapak Ketua Masjid Raya Pekanbaru. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat. Bilhusus keluarga besar BPN. Yang besar tak diimbang gelar. Yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ada di hadapan saya ini sebagian besarnya jamaah kita. Yang juga sebagiannya pegawai BPN. Yang juga jamaah kita. Saya selalu diundang. Dulu punya jadwal rutin di BPN Rokan Hulu Pak. Setiap hari Rabu malam Kamis. Malamnya di Islamic Center. Paginya di kantor BPN Rokan Hulu. Kemudian di BPN Siak sempat juga beberapa kali saya diundang kemudian di Kanwil provinsi. Kemudian malam ini dipertemukan Allah kita di dalam majelis yang baik, di dalam tempat yang paling baik. Mudah-mudahan kita bersama di tempat terbaik bersama orang paling baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang bertanya Masjid yang paling tua di Pekanbaru itu mana? Masjid raya. Dibangun kapan? Orang mungkin susah mengingat tahun. Tapi orang pasti ingat nama. Pada masa Sultan Abdul Jalil. Sultan Siak yang keempat. Siak ini berdiri 1725 dan masjid ini didirikan pada 1762 Sultan Abdul Jalil Dilanjutkan oleh anaknya bernama Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil Andai orang tidak menulis Malaikat tetap mencatat Siapa yang membangun masjid di tepi sungai Sia itu wahai malaikat Malaikat mencatat Inna alaikum la hafizin Bersama kalian ada malaikat hafazah. Kiraman katibin. Mulia dan mencatat. Dalam catatan mereka tercatat. Zaman Sultan Abdul Jalil. Dilanjutkan anaknya. Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Tapi kemudian malaikat bertanya. Tahun berapa masjid itu baru punya sertifikat? Pada masa Pak Kanwil. Dokterandus Haji Lukman Hakim SH. Walaupun tak minta tulis Walaupun tak minta catat Tapi bak Kata pepatah Melayu Harimau mati meninggalkan belang Gajah mati meninggalkan gading Orang mati meninggalkan nama Nama baik Atau nama buruk Semua yang buruk-buruk Tertulis juga dalam Quran Fir'aun, Korun Setan Iblis, maka kalau mau Dikenang sejarah, kalau mau jadi Baik, baik sekalian, kalau mau Jadi sejahat, jadi setan sekalian Malam ini Kita ingin menjadi orang baik Seumur-umur saya Ceramah, baru sekali Inilah level provinsi Membuat acara Di masjid, biasa orang Tak mau yang berbau-bau masjid ini Karena kalau dah cerita masjid Ingatnya solat jenazah mati maunya kita buat di hotel lah Pak undang keyboard tunggal, tiang racun, kucing garong, lagu dangdut, tapi programnya tidak. Malam ini dibuat saya diminta berat permintaan Pak Kanwil, permintaannya supaya Ustad ceramah menyentuh hati. Sementara saya biasanya ceramah menyentuh telinga saja karena suara keras. Malam ini diminta menyentuh hati tapi sedikit banyak dari internet di Youtube itu banyak juga saya dapat SMS kami tersentuh dengan ceramah Ustaz itu pengakuan sendiri bisa dilihat kami komen-komen mereka ceramah Ustaz menyentuh hati kami jadi kalau malam ini ada yang tak tersentuh itu bukan salah ceramah saya memang hati itu sudah tak ada lagi bercanda bukan serius Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan Pak Kepala Kanwil tadi adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fil mutrah ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal idza saluhat kalau dia baik saluhal jasadu kulluh yang lain ikut menjadi baik wa idza fasadat kalau dia rusak fasadal jasadu kulluh yang lain ikut menjadi rusak di mana dia? Ala wahyal qalbi dia adalah hati. Maka yang pertama kali menghitam itu apa kata Allah? Kallaballana ada satu titik hitam ala qulubihim ada satu titik hitam di dalam hati mereka. Ketika satu titik dibiarkan berubah menjadi dua titik, dua titik dibiarkan berubah menjadi tiga titik Lima titik sepuluh 10, seratus ribu maka dia pun menjadi hitam semuanya. Ketika hati sudah hitam maka itulah azab di atas azab. Kata Malaikat Allah: Setelah hati menghitam terkunci, menular ke telinga. "Wala samaimhim". Setelah telinga, "Wala abasarihim gishaw". Padahal tiga tulang nanti akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Coba lihat. Ketika akan ditanya yang ditanya tiga. Tapi diawali dari telinga. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Telinga mata hati. Tapi ketika terkunci yang duluan dikunci hati. Hutam Allah kepada hati mereka, kepada mulut mereka, kepada Kalau hati sudah terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Sumum bukmon om yom, sumum bukmon om tuli, bisu, apapun tak lagi masuk ke telinga. Malam ini kita menyadarkan diri kita. Terlebih lagi yang berceramah Jangan kau hanya sampai Menyampaikan ayat saja, hey Serajah Apakah kau yang bicara Itu hatimu sudah hidup Senantiasa merasakan diri Aku orang paling hina Aku orang paling kotor Ditempelkan kening ke lantai Di tempat yang diinjak tapak kaki Mengatakan bahawa Aku bukan siapa-siapa Malam ini Kepala Kanwil BPN Provinsi Kabupaten, Saya tak bisa membedakan mana yang kabupaten, mana yang kota, mana pegawai tinggi, mana pegawai rendah. Semuanya rasa sama. Andai dibuat acaranya di kantor. Mungkin saya segan, sungkan melihat dari seragamnya bajunya. Tapi malam ini semuanya sama. Andai tak disebut tadi Pak Kepala Kantor, Pak Kanwil. Saya pun tak tahu mana Pak Kanwil, mana tidak. Fotonya... Ganteng pula aslinya lagi daripada foto Artinya apa? Bahawa kalau sudah masuk ke dalam masjid Ketika engkau merasa dirimu tinggi di atas Kau bukan apa-apa Karena yang paling tinggi di badanmu pun kau tempelkan Tapi saat kau jatuh, rendah, down, stress Kau jangan merasa rendah Karena kau tegak berdiri di hadapan Allah. Kau angkat dua tangan. Allahu Akbar. Di dalam diri ini disebut dia dengan qalb. Kenapa disebut qalb? Orang Arab menyebut qalb. Qalabah. Karena sifatnya berbolak balik. Pada saat selesai salat. as Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang paling bersih. Dia bersih tapi pada saat petang sore hari yusbihu mu'minan paginya putih bersih tak bernoda Wayumsi yumsika petangnya hitam makanya dari pagi dibersihkan salat subuh bersih salat zuhur bersih condong matahari salat asar bersih tenggelam matahari salat maghrib bersih sempurna gelap malam salat isya bersih di Tengah malam bangun tahajud munajat di tengah malam orang tertidur. Waktu solli bilaili wa nasuniam. Engkau tegak di waktu malam di saat orang semua sedang tenggelam dalam lelap tidur panjang. Tapi engkau menangis meratap mengenang dosa begitu banyak. Sabatun yuziluhumullah di antara tujuh yang mendapatkan naungan Allah. Yaumal zillah illa zilluh hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah. Rajulun zakarallah. Orang yang berzikir. Munajat muhasabah diri di tengah malam. Sunyi. Sepi. Fafadat ainahu menetes air matanya. Berapa banyak sudah harta dititipkan Allah. Berapa kupakai untuk zakat. wakaf, infak sadatah wasiat hibah. Ghanimah. Harta rampasan perang di zaman Nabi. Tujuh harta. Yang akan menolong di hadapan Allah, satu pun tak dipakai. Umur diberikan Allah 40, 60, 70. Berapa yang kupakai untuk menolong agama Allah? Berapa yang kupakai untuk mengingat Allah? Mata, tangan, telinga, kaki akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Al-Yawma Naktimu ala Abwahim. Mulut terkunci, watakan limuna aidhim tangan akan bicara, watoshadu arjuluhum kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Siapa yang bisa menolong waktu itu? Kalau pernah tangan ini saat punya kekuasaan, satu coretan tanda tangan bisa mempermudah urusan masjid. Sebutir kekuasaan yang dititipkan Allah bisa dipakai menolong agama Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah apa yang disampaikan malam ini semua biaya pengurusan masjid nol itulah sesungguhnya yang akan menolong di hadapan Allah adapun harta yang disimpan tabungan deposito tanah rumah kendaraan semua akan tinggal menjadi harta warisan istri mengambil seperempat kalau ada anak kalau tak ada anak istri mengambil seperdelapan satu miliar seratus dua puluh lima juta bulan untuk istri, kalau dia tak tahu hukum gonogini, kalau dia tahu gonogini, dia tuntut ke pengadilan, dipotong lagi menjadi dua, lima ratus untuk dia, dari yang lima ratus dapat lagi dia tujuh puluh lima, lima ratus tujuh puluh lima bulan untuk dia, sisanya empat ratus dua puluh lima diambil anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Lalu yang kita bawa mati apa? Dulu dibangga-banggakan, dihormati, dimuliakan. Yang kami muliakan al-mukarram al-ustad. Tapi pada saat tiba masanya yang kita bawa tak lain tak bukan. Allah tak menengok badan, fisik, bentuk tubuh, baju. Ini sampulnya saja. Allah tak menengok rupa, wajah walakin yang zuru ila kulub hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yaumala <tuh> yanfa'umalun harta tak berguna walabanun anak tak bisa menolong harta tak berguna anak tak mampu menolong illa man atallah kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih Hati yang tulus, hati yang memercikkan cahaya iman, hati yang bersih dari hasad busuk hati, Sum'ah, ria takabur, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahuwataala. Tulang, kulu, kulit, darah, lemak, sumsum -sum akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu besok pagi pintu kamar tak bisa diketuk, istri bolak balik membangunkan tak terjaga dipegang pipi sudah sejuk macam es batu tanda jantung tak lagi berdetak maka darah mulai berubah menjadi nanah busuk satu dua tiga hari kalau tidak disuntik formalin jasad paling busuk jasad manusia kena semua dia makan herbivora tanaman saja tapi kita ini omnivora semua masuk maka begitu mati Paling bagus orang Islam paling cepat dikuburkan. Selesai acara pemakaman. Habiskah masalah? Muncul masalah baru. Disitulah kita baru sadar. Apa kata Imam Ali. Radiyallahu an. Anna suniam. Semua manusia waktu hidup itu tidur. Bapak tidur. Ibu tidur. Saya tidur. Semua orang waktu hidup itu tidur. Falamma matu. Ketika dia mati, di situlah dia baru terjaga dari tidur panjang. Saat Israel mencabut nyawa, ditarikkan ini adalah satu sentapan yang kuat. Di situlah kita baru terjaga dari tidur panjang. Betapa aku meninggalkan solat, betapa aku tak berzakat, betapa dulu kekuasaan aku lulus umur 30, pensiun 58 lapan. 28 tahun apapun tak pernah kubuat untuk agama. Sibuk membesarkan anak. Sibuk mengurus warisan. Anak pun tak ingat dengan kita. karena kita lupa menanamkan pendidikan agama. Di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid. Andai dulu pernah dia dibawa umrah. Andai dulu dia dimasukkan SDIT. SMPIT. SMAIT. Islamic boarding School. Dibawa ke masjid. Kan dia lupa mendoakan selesai salat. Rabil Virli, Wali Walidaya, Warham Huma, Kamal Rabbayani, Sahira. Harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah. Anak tunggal semata wayang tak sempat dididik agama. Istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya, karena dia tak diajarkan sawar menerima ridho ketetapan takdir Allah dan paling celaka. Tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir muhasabah mengingat Allah. Tak pernah mata dipakai menengok Quran kitab suci Allah. Tak pernah dipakai hati merenung sejenak. Apa yang akan kubawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya tak minta diajak ceramah tentang hukum zakat, hukum puasa. Saya tidak diajak tanya jawab apa hukum unjuk rasa besok tanggal 4. Yang ditanya adalah bagaimana kita merenung sejenak Abdul Somad engkau berhadapan dengan para pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau berkumpul 12 kabupaten kota ini orang-orang ngurus -orang tanah dari dalam tanah naik ke atas tanah ngurus tanah ngurus tanah ngurus tanah masuk ke dalam tanah Abdul Somad dari dalam tanah naik ke atas tanah ceramah ceramah ceramah ceramah ceramah masuk balik ke dalam tanah yang kau bawa apa baju koko tinggal peci tinggal pakaian kehormatan tinggal yang tentara belum pernah saya diundang ustaz besok datang takziah bapak anu tentara meninggal tahu-tahu kain kapannya loreng tak ada yang kau bawa kain tidak berjahit di subeh kerak itu yang akan menyampul kulitmu yang selama ini kau dimandikan dibersihkan oleh ibumu dulu 60 tahun yang lalu sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu sekarang ruh melihat disebut dia ruh karena dia raha ya ruhu ruh seperti aroma semerbak yang datang pergi hingga Ruh sampai masanya dia datang masuk ke dalam jasad. Ruh sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Dalam ini dimuliakan Al Mukarram Haji Abdul Samad LCMA. Kenapa Abdul Samad ini dimuliakan? Karena ruh hinggap sejenak sebentar sampai masanya besok pagi dia ruh keluar dari dalam tubuh ini. Anak yang katanya ayahku sayang, istri katanya kaulah abang. Sampai masanya mereka tak lagi Mau mendekat Rumah itu saya yang buat Saya yang mengukurnya Tapi begitu roh sudah keluar dari badan Tidak satu pun Semeter, sesenti Sejengkal, seasta Ada tempat di rumah itu Untuk jenazah Bernama jenazah Abdul Somad Dulu orang bertanya Rumah Ustaz Somad di mana. Hari ini orang tidak lagi bertanya Tak lagi menyebut nama orang sudah mengatakan kuburnya mana dulu kalau dia masuk masjid didatangi orang disalami orang mahasiswa anak-anak remaja mencium tangannya sebagai tanda hormat tapi begitu diletakkan keranda kita akan solat jenazah nanti selepas solat zuhur apa kata orang letakkan di tepi sana letakkan di tepi sana tak satu pun mau mendekat letakkan dia di sana Bahkan sebagian mengatakan Jalan-jalan dalam masjid Letakkan dia di luar Dia Tidak disebut engkau yang mulia Tidak digunakan kata ganti orang langsung Letakkan dia di sana Bahkan sebagian tak lagi Padahal tempat paling mulia Sebelah kanan Orang tak lagi mau di kanan Mulai dia menjauh ke kiri Kenapa kau ke sana Takut aku mimpi hantu nanti malam Mana Kawan Sahabat Andai tolan Anak menantu Teman sekantor, Semuanya pergi meninggalkan Yang tetap dibawa Kalau pernah kaki melangkah Salat berjamaah di masjid Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim Kalau pernah tangan mengucap Subhanallah Nanti di akhir tausiah Kita akan berzikir Munajat, muhasabah diri Berdoa, mengenang apa yang akan kita bawa Menghadap Allah SWT Datang malaikat Membawa kain kapan dari cahaya Akan menyambut ruh yang mulia Hadis riwayat Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad Turun malaikat berlomba-lomba Membawa kain putih dari cahaya Menunggu ruh akan keluar Ruh menetes seperti embun di ujung daun Daun tidak bergoyang Ranting tidak patah Ruh menetes pelan turun ke dalam kain kafan dibawa malaikat ke pintu langit tak sawar mereka menyambut inikah dia yang selama ini berjamaah inikah yang dulu ketika dititipkan kekuasaan menolong agama Allah kam min fil ardh wa lam ya'kun ma'rufan berapa banyak yang masyhur terkenal di bumi malaikat tak mengenal dia ini roh siapa tapi ini bukan LCMA dia bukan ustad dia bukan ulama tapi imannya dalam kekuasaan dipakai menolong agama Allah rohnya keluar dibawa semua malaikat mengucapkan salam inilah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu catatannya sudah lama setiap pagi petang malaikat subuh membawa catatan namanya malaikat malam membawa catatan namanya kami merindukannya begitu orang-orang yang masyhur di langit, tapi tak dikenal makhluk bumi. Tapi ada sebaliknya yang rohnya disentapkan ditarik malaikat dengan begitu tarikan yang sangat kuat. Nabi bertanya saat isra' mi'raj kepada mereka yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, apa yang kalian rasakan? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup yang satu mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah maka kita berdoa setiap selesai salat Allahumma hawwin alaina ringankan kami ya Allah di sakaratul maut di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan itu dan mereka yang pergi tak pernah kembali mereka yang mati tak pernah bercerita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 Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin. Innama amruhu lembut mata kita. Lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakulalahukun. Fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, Bapak. Semua akan menghadap Allah. Sampai tiga kali diulang. Dibaca di malam Jum'at. Wa in kullu lama jami'un lada'yna muhdarun. Inka nafs illa sayha-ta wa'iratam. Fa idha hum jami'un lada'yna muhdarun. La yastati'un nasrahum. Wahum lahum jundum muhdarun. Tiga kali diulang. Muhtarun. Muhtarun. Muhtarun. Orang yang datang disebut hadirun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 kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Famiyah amal misalnya daratin khairan di sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut. Kau anyahnya orang. Kau makan titik puluh keringatnya. Ohul ajira ajrahu. Berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci isteri Kau makan, kau tahan tiga bulan.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 Muhdalun catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya melihat alkitab kenapa buku catatan saya ini layu di rusakiratan yang kecil-kecil walau kebiratan yang besar-besar aswaha semua tercatat dalam buku catatan yang nyata dalam surat al isra apa kata Allah ikrah hari ini kalau dikatakan ikrah baca Quran ikrah baca yasin Malam Jumat ikra baca surah Al-Kahfi tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna Al-Kahfi tak lagi disuruh baca karena hidup sudah berakhir ikra baca apa yang kau baca kapapinafsikal yauma alaikasiba baca buku catatan amalmu sampulnya dosa isinya dosa catatan kakinya dosa Sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa, sampai ia pun tidak percaya kenapa aku hidup? Wah akhbar disitu orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertobat, tobat nasua, mandi, solat sunat tobat, mamin muslimin yuthni budaban. Ada orang silap, silap buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah tapi dia mengetahui sadar salahnya dia berdoa <Sessiz31> rabbana zalamna anfusana kami sudah menzalimi diri kami fa <Sessiz32> illam tawfir kalau kau tidak mengampuni kami <Sessiz31> wa tarhamna kalau kau tidak merahmati kami <Sessiz31> lanakunanna minal khasirin kami termasuk orang yang rugi ya Allah maka malam ini kita bermunajat kepada Allah berdoa mengenang masa lalu begelimang dosa besok tak akan kita ulang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim banyak silap salah kami ya Allah ampunkan kami ya Allah tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami Allahumma antarabuna, Engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, nafas kami karena Engkau, bumi yang kami pijak bumi Engkau, paru-paru yang kami kami pakai pinjaman dari Engkau, tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada Engkau, banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah. Kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmatMu ya Allah, tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karuniamu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astagfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertawaf. Tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami, Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Fa innahu la yaghfirul zhunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali engkau, Ya Allah. Malam ini kami bermunajat. Kami angkat kedua tangan. Memohon ampunan kepada engkau, Ya Allah.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 ampunkan dosa kami ya Allah wali walidaina kedua orang tua kami ya Allah wali abaina ayah kami yang sudah mencarikan nafkah yang halal untuk kami meneteskan darah air mata penuh keringat untuk mencarikan yang halal untuk kami ya Allah hari ini kami tak dapat bertemu wali ummatina ibunda kami ibu yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya Menyusukan kami dua tahun lamanya Mengalir darahnya dalam darah kami Ya Allah Tapi tak dapat kami membalas budi baiknya Ya Allah Andai dia masih hidup bersama kami Pulang dari tempat ini Kami dapat bersalaman Kami peluk tubuhnya yang rapuh Kami cium tangannya Ya Allah Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami Tak dapat kami bersama dengannya Kami hanya dapat memohonkan doa Rabbana firlana Zunubana Wali ummahatina Ibu ndakami Allahumma gfirlaha Ampunkan dia ya Allah Warhamha rahmatia ya Allah Wa akrim nuzulaha Muliakan tempat turunnya Wajalil jannata mathuaha Jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah Allahumma ja'al qabraha Yang sudah meninggal dunia Yang sudah kau panggil menghadapmu Allahumma ja'al qabraha razatan min riadil jinan Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah Walata ja'al qabraha khufratan min khufarin niran Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-mu ya Allah Meneteskan air mata darah Kami tak dapat minta untuk mundur kembali Yang lalu sudah pergi tak dapat kami minta supaya dia hidup lagi bersama kami ajaluhum, Kalau ajal sudah sampai la Tak dapat ditunda walau sesaat يستغلمون, Tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat Ampunkan saudara kami ya Allah Yang pernah berbuat baik untuk kami Menyekolahkan kami Membantu kehidupan kami Memudahkan urusan kami Kalau mereka masih hidup bersama kami Dapat kami menyambung selatu rahim Kami pegang tangannya kami dapat senyum ke wajahnya tapi hari ini sebagiannya sudah pergi meninggalkan kami ampunkan mereka ya Allah Rabbana ighfir ampunkan dosa kami wali ikhwanina saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman yang sudah mendahului kami dengan membawa iman ya Allah andai mereka silap andai mereka salah ampunkan mereka ya Allah hanya itu yang dapat kami ucapkan ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan kami dalam agama. Jangan kami tersesat. Anak kami, menantu kami, cucu kami. Jangan sampai mereka membuka aurat. Jangan sampai mereka tersalah akidah. Tersalah beramal. Meninggalkan sunnah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Muafiatan fil jasad. Sehatkan badan kami ya Allah. Dengan badan yang sehat. Bisa kami beramal sempurna. Sehatkan badan kami, hati kami, pikiran kami. Agar kami dapat beramal dengan ibadah yang sempurna, Ya Allah. ilmi, Tambahkan ilmu kami dengan ilmu yang benar. Maka benar pula lah amal kami di hadapanmu nanti, Ya Allah. Berikan barakah dalam rezeki. Sehingga dengan rezeki yang barakah dapat kami menyekolahkan anak yatim. Dengan rezeki yang barakah dapat kami membantu pembangunan masjid. Dengan rezeki yang barakah Dapat kami bantu pakir miskin Pakir jompo orang yang tidak mampu Wabariklana fi rizkina Berikan berke yang berkah Untuk kami ya Allah Wataubatan qabla al-ma'ut Berikan kami taubat sebelum mati Warahmatan indal ma'ut Curahkan rahmat ketika kami Melewati mati Wamaogfiratan ba'na al-ma'ut Berikan kami ampunan sesudah mati Allahumma hawwin alayna Fi sakaratil maut kematian yang begitu menyakitkan Kulunam sin daikatul maut Semua yang mati pasti merasakan Semua yang mati pasti merasakan Betapa sakitnya sakaratul maut Allahumma hawwin alayna Ringankan kami Allah Fi sakaratil maut Ketika melewati sakratul maut. Ringankan kami ya Allah. Di saat anak keluarga harta tak mampu menolong. Hanya rahmat dan ampunanmu yang dapat menolong kami. Allahumma hawwin alayna. Fi sakratul maut. Kunna jataminan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Yang ketika diletakkan satu kerik-kerikil kecilnya saja. Diletakkan di tapak kaki. Mendidih otak di kepala. Ketika kulit itu basah ketika kulit itu melepuh ketika kulit itu hancur diganti dengan kulit yang baru selamatkan kami ya Allah Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar wa qina azaban nar wa qina selamatkan kami dari api neraka nerakamu ya Allah kami tak dapat memohon kecuali kepada engkau tak ada yang dapat menyelamatkan kecuali engkau ya Allah wa najata minan nar wal aqwa indal hisab Maafkan kami ketika segala amal kami dihisa. Tolong kami ya Allah. Rabbana wafirlana. Zunubana. Wali walidayna. Wali akhirina. Wali a'immatina salihin. Wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikanlah akhir kalam kami. Saat Israel mencabut nyawa kami. Saat kami terbujur kaku. Saat anak menantu mengelilingi kami. Saat keluarnya nafas kami yang terakhir. Biarkanlah yang keluar dari mulut kami itu adalah... ...la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikanlah akhir kalam kami. Indantihai ajalina. Ketika ajal kami sampai. Jadikanlah ya Allah. Yang keluar dari mulut kami adalah... ...la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك ستكن كامي برسما نبيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نتوسل إليك بجاه الفاتحة على هذه النية وكل ينت صالح الفاتحة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 آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدوائي السائل ويا راعي الضعفاء والفقراء والمساكين دعو في سبحانك اللهم طعية في أسلب وأصل دعوكم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal yaa kareem. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.